dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri dit në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar Lazer dhe Motra, edhe sonte jemi në takimin e radhës dhe po vazhdojmë me serinë dhe ciklin që kemi filluar më herët të flasim për të. Jimi duke përmendur disa pika të cilat e përbëjnë formimin e një muslimani. E bëjnë të gatshëm për jetën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 Nuk është e mundur që një njeri të ratë që ka Kur'an ta përfshin. Jo për shkak se nuk është i zbatuarshëm, por jo gjithmonë të gjitha që kanë Kur'an për kasin ty dhe janë për ty. Prandaj kjo hyrje detyrimisht na mëson se ne si musliman kras adorimeve, kras përkushtimit, kryes obligimeve ndaj Allahu Xha Leuala, duhet t'ia përcaktojmë vetes tonë një rol jetë në kësaj bote. Duhet që Çdo kush preri vetë profilizohet në jetën e kësaj bote në kuptimet që do t'i flasim sonte me lendën e Allahut të Madhnuar. Andaj nuk duhet të jemi, nuk duhet jemi paral të caktuar në këtë botë. Roli i përgjithshëm dhe misioni i përgjithshëm është adhurimi i Allahut të Madhnuar. Mirpo nën këtë rol ka edhe role tjera, apo çdo kush nga këndi i tij i shërben këtij roli madhor dhe për të qenë më drejt dhe më mirë, e dini se xheneti nuk e ka një derë. Apo xheneti ka tetë dyra. Dhe këto dyra janë shumë të gjerë dhe shumë të mëdha. Një derë e saj, ndoshta mund ta zënë dunjën dhe shumë më tepër se kjo dunjë afton. Ngase nuk mund të matet realisht madhsia le e dyerve të xhenetit. Por lloj-llojshmëria e dyerve e para Dhe gradat në gjenet që nuk janë të njëta dhe dalimi i madhë mes gradave, jebë me kuptu se ju të gjithë njerëzit kanë pasë rralë të njëtë këtë botë. A ka mundësi me hi në gjenet dikush që nuk ka qenë robë i Allahot? Nuk ka mundësi. Nga se gjenet i është vend kë Allaho i shpërblenë robë të ti. E në qofë se të gjithë kanë qenë robë të Allahot, e pse dikush për një dere, dikush për një dere, E pse ti kush me një gradë, ti kush me një gradë, e kjo pikërish po shkak këtë kësaj pikë e tetë që po flasim sonte për temelin e adotë munduara. Fillimisht edhe Allahu Azer do s'hareu nësha dal nga dal këtë ato që ka ja këm për qëllim. Mirë për fillimisht dua të them se të parë të ton ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe dietarët dhe njerëz të mirë të devotshëm kanë urëtur njeriu i cili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 fiton një ofësi me njerëz, komunikim, raporte, e gjirate shumë të atë kësaj bote. Të botës tjetër, shpërblime, dëregje, kërkim falje, e kështë më ratë. Andëtë të i për mesudi, e u rëj njëri një cili nuk e ka punë në ti të ndëllidhën në njëri nga këtë dyja. Sa ka ko që kalujmë e që nuk kanë bënë asë në të parë në asë në dytë në më. Pandaj, mungesa e një projekti dhe mungese e një profilizimi si besimtarë nga cili kënd do të ecim drejt gjenetit pas taj bënë që si kuset të cekim të shkaktojnë dëmët të mëdha njën nga ato është humbja e mundësi së fitimi të kësaj bote dhe bote sjetër tjetra të ndëru lezër është se njëriju është përgjegjës dhe do të japë logarit e ka lajë mënuar për jetë në ti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 në është asë fjallë të urtë, asë meqë, maësë punë, përmet se kujtimit sektuara, këna nejtë, këna hongërë, këna pi, këna qëtitë, për jo projekt sektuar të realizumë, ndaj, nga pikat përbërëse të formimit besimtarit, është që ajë duhet t'ja gjinë vetës i një rëllë këtë botë, t'ja gjinë vetës i ti një projekt madhur, apo që synën, të realizan në kuadrë të adhërimit e Allah të madhur,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 Djali o merit e djela në hodër Zbashku me ta Edhe urve i bënzuberi Vlaji i abdullahu Dyt djelte Njërit për sahabive të mlajt për gëmë miris a.s. Dhe me ta Një tjetëri quaj tërë musab Kanë qëndruar në qabë Dhe u thaj i bënjë o meri Dëshërëni diqka Që keli qëf me e realizu njët Një ndër një tjetës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 Për çka të kështë dhimët në qovë pëse kështë me vdekë njesët? Për çka? Qëka të kështë me dhëgjik? Apo? E kjo është tema jonë. Pëse për duhe në edhe dhe dhetë jetë jetë? Pëse? Pëse kështë e pasër nërnudet njëzë jetë jetë? Për çka rësuje? A veshë për me e tu? Apo këni e kini prektë thush edhe dhetë dhe jetë e qesën stëmë? Të Ta një këmbe qëka mi të relot pë qepëse e kishë pasë e fjetën, ka thonë përshka këtë hilafetit, të jemë halifej muslimanë vabton, dhe e kja e për lau hazdo gjelë vabton. Tjetë, ka qenë i bënzuberi, do të tëtë, pas ashabët maj, do tëtë, ka qenë aj që qe e ka udheq, aj që e ka tëshëguar nga të parët e ti. Pas taj, orve i bënzuberi, vlajë ti ka thonë, kune e, po e dëshiraj që nga unë të mërët ilmi, nga unë të mërët dhja. Do pëse ki qëtë mërë në dhët vjetë? Nga se kësha pasje për dhët vjetë me shpras dijen që e këmë. Pra e këtë tjetë se ka. Ka arritë këtë uru i vonë zëberi. Nga se uru i vonë zëberi është një nga të rëzmetusën më të pojnë nga ashe rëdjallahu të ala e në hapton. E ka pasë, halë! apo nga se Zubellib Njavami e ka pas grukan Esma Binte Bibeker Esma në bje në Ebu Bekrit Esma e Aishësken e në motra andë i urve e ka pas teze Aishën dhe afërsia ti me Aishën e ka bo që shumë shpeshtë takuot me të të merë hadit e pesaj dhe është bërë një nga referens të dijes e ka arrit këmë së abit që ka qenë afrë me ta ka thonë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 Këmë rëndësi, kjo është defekt në të formim. Shikone këtë ras në rollezërë. Ka qenë njëri asket i devat shumë shumë i njorë në atë kohë. E ka pasam një shekik i bënë Ibrahim. Ka qenë shumë i njorë. Êshtë akun i dit me Ibrahim e ledhem. Ibrahim e ledhem, gjithashtë nëtë edhe kjo, i devat shumë dhe djetar i njorë. Por kjo shekiku shumë në mënyrë që desme dhe dveçan e ka braktis këtë botë. Unë ka qenë me të vërdetë shumë interesant mës, mës angazhimit dhe mës interesimit i komplet për këtë but. Heq gale se ka posë. E ka pyt Ibrahim e ledhem shë kikun. A mund është me më të regu? A mund është me më të regu? Do të atë prej katë kalin të ideja me konë që shto aptën. Shë ka? Shë këtë projekt është, edhe me, projekt, edhe me lënë dynja në projekt, edhe me nëzunë dynja në projekt, edhe me lënë në, projekt, me lënë në projekt, me lënë problem. Nuk ka let me lënë.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 e prënej, e prënej porosinit të jetën. Një kushka mundë si me thonë, kjo shumë, shumë rëndësishme. Nga se duha të a thonë edhe një shembul konkret. Në no është ta kimi ndëgjuar, kimi ndëgjuar dhe ma jetë, por në shërbën si ndërlidhi për të vazhduar më të utje. Përmen një nga udhë përshkruasit që janë marrë me, do tëtë kanë ullë thu pik të i venin, këtë i venin, edhe një ka, ka do, do tëtë me më are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 dhe shikimi, një djali ri u habit, duke shikua në deti, dhe një val e deti e përplasi anien, dhe aj, ra nga anien në deti, jaftër. kapi panika bë, u thartë anies të gjithë, por aty ishte njeri me dërëtet, i gudzim shumë trim, i zhvilluar, i fuqishëm, dhe kërcej nga ania në deti, dhe me litar e kapi e shpëtoj atë djalin e ndzuri nga ujë, e të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Kan zuri e tërhiquçi nalt, normalisht ai ka lidh tashmë ashtu si ka drejtë që kanë kjo më rendsi, por fundi kësaj është më rendsi, thot pasi që u këndell ky djali dhe e mori veten e tij pak u larguft stresi, ngarkesa, u qetsua pak, shkëte ky njerëz që ishte mbështet për një çështë tanjesh dhe pothuajse kishte buras gjë. Ka boput madhe, ka kcyka radikutne, ka, ka shtotuni njerë dhe prapë po vazhdon u thinim pothuajse s'po mund të korr gjatë. Ky djali ka shku më thon json falimin mirë e mirës makë shtuhetën të kombardhë atë kuptim ti et mirnjës ky vësh një fjalë thabtam thotë dëshmojë matutje se ja ka vlerë më të mëjujt për ty nu japtë kush e më shom apo samananci onet shtova rrezikova këtynt haru me apo po matutje kallëzëshia ja ka vlerë të mëjujt për ty nu japtë ande sa ka njëer që ai mirë merrnu po sjavliën për të mëjujtë olaptë po, se, më ola, se jeta e thjesht e till apo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 Gjitë mund të ja bojt galen Gjitë mund se ke plumi me kratë të im Gjitë mund duhet edhe ngoj me ju ushimi Nga se pak mangat një alonë së në e mëram tënë Kësus në kam su pejgamberi së sëllem Shukat në rëlezer Sahabët ja kanë jaj besën pejgamberi sësën për shumë gjyra Njën nga ato që ja kanë donë besën Dhe nga ata që ja kanë donë besatimi Ka qene bubekri Radiallahu ta'ala anhu Ka thonë njën nga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 Me vërtet me i dhun përgjigje kësaj fjalë të madhe që ky burr i tha ti djali tha dëshmojëse në mëje ku do mirë që kseva për ty jopta në më mirë ja ku bota e çikë kjo është pritja që bëjmë vetë sonë Andaj do në lazer digush ka mundësi me don po ka çka ka rëndësishme ka mirë do të se komposhë ka çart a ka në mënyrë saktëme që njëri ka mundësi që me ditë për shemb ka miangjil Qysh ka mundësi? Cila është rruga, metoda? Që njëri përmesoj ka mundësi që tja përcaktën vetës të ti një rallë këtë botë. Një projekt, qysh e bërë njëri këtë punë? Kja nuk vjenë me shpallje. Si shpallë Allah u kërkuji ti fillenë mërë me këtë punë. Ska kështu. E qysh bërë? Djetarët kanë thënë përmes shumë mënyreve, por onë du me i përmenë tripej tyne. Ose eventalesht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 a me më ndu, sigurisht do të tacike edhe më vonë, por sa për ilustrim. Më me mendu për shembull çka kiti që mund të më dhon dikujt me, me zbulou aftësitë edhe pritjet e tua japta. Pejgamberi Sal sallallahu alajmer ka qenë një pi ashabe të pejgamberit sallallahu alajmer i cili e ka pas zonën shumë të fuqishme dhe të mirë. Por ka qenë Kën këtar, ka kënu në gjahiljet. Përgambëri së somësia ka një zonin, ka thonë, ti pejësat e thire zonin në qabë, pejësat ti e thire zonin në qabë. Apo që kjo është projektyet, në ka zonë kur vëbët vaktin këtë venë, dëbëkum, bashkë me Bilalin, radjallat të halë anë hëmë. Përndaj, një i pritë të tuja, që ka mështë i me thonë, që ka mështë i me kontribu, që ka ka ne Por kë nuk vjen tonight. Por kënd tumeditu, tu përcjell vazhdimisht, tu e lyp, tu e lyp këndin e përshtatshëm prej ka që më deportuon shoqnia jota. Lype. Sikurse lojtari apo e lyp këndin e përshtatshëm kur e godet topin afton. Nuk e godet veçse topin e godit. Por e godet kur e gjin këndin e përshtatshëm për të goditur. Edhe gjyqtari nuk godit për të harxhu plumba. Ai pran doshta më urtë t'era të për të pritë që Kondi për shtatë shumë nga i cili Su kësat shumë e godit gjahun e ti Apo? A që dënë në në zonë gjah? E dhaj përshkatari Pratë dështë a në orë të tëra Por e pratë momentet dhe kuret të rjek Kuret të rjek Njetin e përshkimit nga u i kur Jo gjde ere është një momentet saktuar E qajtë momentet rjek e në zem pëshkën Andaj ka momentet saktuar Tjetës Kur me të vërtet kërkohë që të inkuadrosht te dëshmash avcite të uj ekstumera dhe për. Qetëre mund tjetë për shamut për mes... mund tjetë për mes... përpozimet. Nësare për shamut dikut nga ka kshilu, nga ka thonë, vëllaj, sa i mirësht edhe uharu e punë. Pravojën është, a që e kshilë e ti mund tjetë... Tjet, projekti i të stonë a për. A ti bitë shambuj? A është prekë madhur, Sahihull Bukhari, Sahihull Bukhari, Libri Bukhariot, a është prekë të të rësatë, a ja vlinë mërnu, dikur për që atë liber? Pa dyshim se po, pa dyshim se po, jopër, jopër, me shkuat liber. Ibn Hajjeri Rahimullah, komentu si maj njëllë këti liberi. E ka komentu këtë liber, dikun afer 30 djetë, një liber. Kër e ka kry komentimin, të ndërë lezër,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 E koma ritme komentoi Buhariun, këto nuk e punë vogël. Sikur të dikosh me ardhi të sa për shembull 20000 euro për një natë. I ka xhuj ibn Agjer Rahimullah për darkë. Se e ka rëzu ni projekt me dorë si espesion me te te Allah me donesat. Punë madh është kjo. Është sa so komente ja ka Muham Buhariu. Buhariu ka me 10ra komente, me 10ra. Nëse njëri nga këta që e ka bukur me një kaçojzu e sa komërënësi më gëzu, ajë që ka bo, bazën e këti projekti, Bukhariu, a edhe një idënë, e sa hiëllë Bukharit, djetarë të thonë se, shka ku i shkrimit të Bukhariu, të disa hiëllë Bukharit, këthetë dy shkaqe, nuk janë kundështim me vetë vetën, po njëna mund tjetë, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të dhe tenton disa insekte apo tashçecionin ta bezdistin insektet vogla po ta bezdistin pejgamberin sallallahu alaihi dhe sallam so ndoson qendrohet te koka e tij me nje flladica dhe i largoja ato insekte nuk lejoja qe ta bezdiste pejgamberin sallallahu alaihi dhe sallam atera mângjes shkohet te nje nga dietarat qe mire me komentimin e ndrave dhe i thash ksu ksu kan po nder tha ti duhesh me shku ne libr se e mbron pejgamberin sallallahu alaihi dhe sallam dhe ktu lind ideja per sa ibn buhari shikao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 fot Imam Ahmed Rahimullah apo në kohën ti, e tij në rrçillën e tokë njëri madhishëm ska pasoftë subhanallah projekti ti i tipik aganist pinitopi ka qy atjafta ai top ska qyra sës për mua për ty rasës ka shku atje ja, apo por Allahu xhallahu ala kane junit bdi kon tues për çemë shku atje ja, po ti e merr topin bash me te atë projekt madh jetës që kimë që ka i dhënë Allah përpara atë për. ne duam të them që njerëz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 Po, nim brat nesh me kët pub, nëse ka po muslimana, se so ky projekt i madh i Vogel-a, i madh, është një projekt i madh, hyrja e Belqisës, mbretëreshës së Yemenit në Islam është projekt, Pik projekt i madh. Piknisa e këtij projekti ku është? Kush e ka nis? Kush e ka këtë propozim? Apo ai spand i Vogel, Hud-hud, ka thonë unë e pash një milat atje, i bëshin seç dhe dillet. I shkoon mirë ti mja boj zmit në mirësi dallot. Me herë e ka marë Që ka shpendi pëjep Një zëgi vogël Me herë që ka po srimoni Një letër Innehu min Suleiman është nga Suleimani Vë innehu Bismillahirrahmanirrahim E ka shku bismillahirrahmanirrahim I ka thirë në islam Ose ka thonë një povij ose hajtini Qush dhe një E kanë matë e kanë që matë Kanë povij në ma mirë Se nuk ka mirë të ime ordo tënë E dhe u krypuna Që ka këtë një millet komplet Hirë në islam Me qka?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 Ka vetja jote, e ki shumlet me kap, po ti i pa vëmansum, e nënqman, kalën të tjetëri, a i mëtojnë gjennet. Ka mënësi, nga se kjo punë nuk arasështë, e pse mu më, më kale i shkaj këti, apo, të lup, të lup, të lup, e po kjo kunë të lypë, të lypë, të lypë e i ardha pëtër. Aj që shtypë si vjenë kur, aj që shtypë kur si vjenë, sa i zdenë që ka po i vjenë nësensë. Prandaj të, të nërë lezër, kur ka qenë pegamberi sa osollën me gjlesë,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 e një për të tynë ka shansë, kaonë të bënëm, edhe muja, ta ka përsej u koshja, u kryj. E pësa u kryj, pësa asë në nxena? Jo, e, e, si ka thunë kështë të për përgjigja, e hejështë rështë, kjo pjimoti është të prijë, si qështë me ingjenet për e sotë, e jërë dhe shëtëzoj. Prandaj, kërkoje, lype, medita, më ndërë dhe soj, bënë e dertë, konsultohu me njerës,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 Më Imam Ahmedin Rahimullah Në të njëtë në qëli i më bërgë, aftër Së përmenet, së provë e Imam Ahmedit Po përmenet njëri, aftër Pëse? Vëqë i ka dhe një Imam Ahmedin Rahimullah Bë sabër o burë Bë sabër qëndra Monë jëmë hi për hajni I sholë Allah i ma falë se këtu pi harraj Ti hi për zat Ti hi për Allah Ti krejt që ka të ndullë këtu Allah Ta për në sevap Tha të Imam Ahmedin Rahimullah Aqm ka bo dobi Kjo kshilë e ti Sa so që nuk kom gjithë të kone matë madhe sa javëtë E ma ma me di Encyklopedie dijes Po ka erë t'hup Ka erë sune gjonë cila Edhjen dikorsi kjo që E në në qmanë Po kjo ka, e kalon shansë e jemja Shansë me fitu Pjalloni kshilë që ti Edhe Allah u gjithë dhe gjerani u Si jaka unë mund në tjetën Dua të në më dhezër Se du dhe posë dertë me menu Më konsultu e ketë u që kajtë sejka Me ishqy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 sigurinë, qetësinë, duke siguruar njerëzve shanse për jetesë, për funzyzim, për punësim, udhërrëdhës, krijtar, mbret, çka do të thotë? Kjo është një kategori. E dyta janë dietarët, apo që me dinë e tyre dritçorin rrugë të njerëzve, që me përvojën dhe maturinë dhe dinë e tyre shërojn plagët e njerëzve, u as gjehin probleme të njerëzve këtu në radhë. Kategoria e tretë ka thonë janë luftëtarët apo ushtarët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 Bëmirësi. Apo, kjo është i 4. E kush është i 5? Ajë cili, do tëtë, nga në mëzdo thirje. Kutë një ndikun të rëzan shkona tje. Shkona tje, kur gjësë bënë? Bara e 6.1. Bara e 6.1. Cili jeti, apëtën. Nëse shiko, në gjitha këtu kategorit, që i qe i ka 5, ka shumë nën kategori, apëtën. Në shë smush me kun, u dheqës, i kejt venit, apëtën. Apo po ambush me kun udhëheqës i qytetit. Edhe kjo është ambicie. Si mund si udhëheqës i shtetit, a kimun si me kun udhëheqin Ivani ku udhëheq puntor për të mirë. Sipaku bohu udhëheqës i suksesshëm familje i familjes tona. Apo bëu udhëheqës i suksesshëm i familjes tona. E customulom me këtë kategorit edhe ndije edhe, edhe pasionit, si mund si bëm miliardar? Mund si mundsi? Por a kimun si më bëu diçka nën këtë? Sepaku njehshme në dhimin që u akje bë, njerëzë, ma atë që Allah o ka e, të ka dhenë. E, spjegime të shumëta që bëjmë pjesë në, në këtë drejtima pëmë. Por të nërë lezër, pas e kuptuam se qështë njerë duhet në kuptua rolën e ti, profilën e ti, drejtimin e ti, kontributat i për këtë jetë, gjithë mundu e të kemi parasysh disa regula. Disa regula të rëndësishme që kanë të bëjmë me këtë rallë, që kanë të bëjmë me këtë profilizim, jë nd Regullu i parë të ndërullazër të shumë i rëndësishëm është që gjatë realizimit të këti profilizimi, gjatë realizimit të këti projekti, thëmë, gjatë realizimit të këti roli, këti misioni, gjithë mundruje adhurimin dhe allot në në mutë. Nëse, ka njerëzë që këtë aspekt e kanë fatketsisht shumë, shumë në rëzikë. Në çfarë kuptimi po i them? Dëgjoni këtë me vëmendje. Ka shumë profile në këtë botë që nuk kanë gjyrën fetare në aspektin e jashtëm. Apo një për shembull miku, nuk ka gjyrën fetare. Në ne të kuptojmë që është ndonjë njeri, si thush hoj, a a komocim si me vet, për shembull hoj, a, a tani a është fetar? Që sh, tash hoj normalisht e telefonso. Apo po? Po miku s'ka gjyrën fetar, profesori s'ka gjyrën fetar. Apo ky ose çka do të quhet në këtë botë, roleve në këtë botë çiko. Ruaje adhurimin ndaj Allahut xhallelau ala. Në çfarë kuptimi e ruaj? Ruaje në dy aspekte. E para në aspektin e niyetit. Çka do të bësh në këtë botë, me çka do që kontribon bot, të kontribon në këtë botë, bënë për hir të Allahut. Niyetin. Apo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 por mëmsu blu shumë më angazhues të vërtet por për shkak të angazhimeve shumë të se thot dhikën na kshomë të çabojt ja ja skërkojmë sipërzimë atë çka dvi mendej ja andaj profilizohu rritu sa të mundesh por rui ibadetin rui ibadetin spaku kapak a kapak kapak a pak rui namazin në votos nuk mundesh me kon me angazhuesi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk mundesh me kon me angazhuesi Omari s'mundesh me kon Nuk kurrë nuk kam angazhuar se plot dënismëllaj. Tëse me gjithë angazhimet, me gjithë shqetësimet i gjend të përkushtuar në adorim. I gjithë, i gjend me 40 orë, në jashtëkamodhe or. më nezu 30 ditë. E po atishi ka shku ditë për qel mushafën. Ju fati që e keni azi as ko projekt net, as von kurjo, edhe pati kuraneve. Atë kjo është mërr. Pa me dua të them që në realizim çfarë do projektin këtu dunia çeki. Çoftë bamirësisë, çoftë ekonomistë çoft çka do qoft të diturisë të shkencës të xhallëkut çka do qoft gjithmonë aspekti i adhurimin te allah me njëtë dhe adhurim duhet të jenë të duhet jen të jenë garantuar të garantuara të siguruara teatra duhet të sikojm ndërluara të ndërluara se që rregull i, i, i rëndësishëm tek aspekti i përcaktimit dhe i përzjedhës dhe i realizimit, tek sa që po flasim për ta. Mundomë me zgjedh atë që të përshtatet. Çka i bën kjo? Për shembull, dikush është në miak edhe nin që po fitoi ka shumë vëllapo. E ha thotë, pse zgjone unë në miak? Po duhet me di se më bëu, duhet shumë me lezuat ja duhet bëg test test për shkakun Për shembull, në çdo gjendje për një viet, 10 faqe me lezu, s'përstadot ti vllatot. Jo se ki kryet për kët punë? Ha, kjo normale kjo punë. Ka dikush i pëlqen ligjerimi i hutës që është në general? Edhe hajde të bëna huxh. Po s'kan kjo punë kështu, valla. Tik çu sikat për shtatët. Ju ju ju çka të pëlqen? Nuk s'kan kjo punë po pëlqen. Ësht tram, ësht mot, po shkon çka këtu, për li pazarit. Po s'kan kjo punë kështu. Lype çka po nga se dështan, llozhosh dikur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 E pëse ty, ko inë një hafidhë dhune alim Unë jë medhe besnik Apo, unë jë medhe që i rruj mir Depot Por edhe kom dhije Kom dhije, unë jemi di shumë di që me da Këm bon mu kandidat Të përshtat shumë Që ta marrë këtë past Ndërso për i gamber e somë, i ka tonë e budherrit Dë projekte amune të kuftë Kur më zgabom jam sy Ballin më rëndësi Ballin më mira, po të të zbanë E qenë këtu Ti zban me kon udhëtesi muslimanëve kur. Edhe m'tadhafshin udhëtesin merr ti zban me mora. Po ti s'dinu rëgj. Çort, a anë çmim kë? Jo s'na çmim. Edhe ka thon mos u bë kujdestari pas ushtitimit kur. Se është shumë dorstrëngum. E myjtja e tim, ty harrit pasunin? E myt. Zban, do di gjurçi, vin me këshir kët punave. Na kjo që kat për statet. Kjo që kat për statet. Ka ka ka profile që duhet guxojm atja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 Poraja nuk e bën të suksesshëm tek Allahu Xha La Wala, nga se rruga që kordhe atje, s'është rrugë për të këtë Andaj kujdesu, kujdesu, që në Allahu te barekuta. Andaj kujdeso, kujdeso që projektet jete në vetëti pyet. Unë i them gatë disa njerëzve kur duhen me studiu diçka. Vetëti kushtoj hojë është e liju me studiu ka drejtë. Fëmqyllën ënderuar. Qëllën ënderuar. S'po flas është e liju me ndalumën. Po kur të krysh, bajet shpesh kometron me vetë hojëllar a bën asbot. Se kë, këtë drejtim, apo shpesh herë, dinë me sithë komplikime problematike që s'kosë zhidhje. Andaj dikush e kryin krejt, e ta një dhët, e ta shku me punu, opten. po do është me vetë maspari, parëse më janisë, kur të e kryi, ku shkaj? Fetaresht, a kom hapsirat me aftushme, ku muna me punu, ku muna me kontribu? Andaj interesu para prakisht, parëse me hinë projekt, parëse me hinë punë. Por jo njëri përshme bom punë noja, me rrugë ndalume.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 O tashme vetë përpara. Antaj dua të them që pejgamberi sa sollallam për shkak se për shkak se nuk ka pas interesim për rrugën e legjitimuar, xhamin e ka rzuar. Edheni që është ndërtuar në Xhamin Medinë, që Allahu e shirit, qësha ka quajtur Mesdjudu Dirar. Xhamia e Sherrit, qysh ka qojë Xhami e Sherrit, a kohë që është kjo? Kjo xhami që bëhet për të për çafër më do? Gjasa ta kanë dashmja ul autoritetin a vikat, e xhamisë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam. Hipokrietat do vika. Dy ftyrshat e kanë ditë xhami tjetër atje. I ka thonë pejgamberi zot, "Hajde, faloni erse, edhe bëna për hajër. Pejgamberi nuk ka ditë se ka poshtë mend të mirë. Ka dashmësh ku mundu fal. Allahu xhellahu ole ka thonë, mos u fal kur atje. Por zoya xhami, letje xhamia e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sallam është xhamia e jotav. Pse? Po xhami hajra është po së shnisë për hajrë vlohë rruga që është ndjek dhe kukartja është rrugë e flisht e keqe që si lë dame andaj ka unu gjamin me rëzua këto për mësë me më shkaktu përqarim në të njerët mësë me më shkaktu hutij nga se ruajtja e stabilitetit të shëshëris ruajtja e vëmbendist ru ruajtja e raportet mire në të shëshore është objektiv madhur e shëriatit gjdo sen që shkaktun amuli, hutij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 qëka i bjenë kjo? Një njëri thot, une, për shemull, me thme vet, qëka a e pyte në fillim që thash? Për që kështë e pasë qef me vazhdujit e mërnu halon? Qëka thotaj? Ola kështë e pasë qef për me knaqë Allahën. Kjo së është qëllë imaftë. Se të në rrugë, ko një që rrugë që që në tjetë, qëllë në i kësë gjetë i me shku që tjetë? Apo, dhe taj zhej ato e që shumë nga djetar dhe ishtam e kam përdur këtë metod e ti, i ka siel dhe më thonë gjasht pytje. Thotë, unë i kam gjasht mësusa, kështë e ka e formuluaj, thotë i kam gjasht mësusa, që këtyne ua kam barqë krejt dijen, dhe krejt një temë, qëka kom arritë, këtyne ua kam barqë. I kam pëtë kushë mësus të tu, kam e nohë dhe në filon e feste, i kam mësus të mi janë gjasht pytje. Gjithmonë para çdo pune, para çdo projekti, ja ku mbovehë ato çështjet, edhe në bazë të këndërtu. Është shumë e rëndësishme. E para është çfarë? Çfarë po do po të donjë? Çfarë do të donjë saktësisht? E dyta, pse po e donjë? Tash ai i ka dhënë prezime me kuptimet e tij, ti jep me kuptimin dën, pse? Çfarë? Pse? E dyta, kur? Kur kryet kjo? Se ka projekte na edhe ymënuhet me pas si krym kur, ja çka kjo është që ta unë e konvendos me kry shkollën, me marrë majzaturën, doktoraturën, për 10 vjet. dhe të vjetë. Edhe tani duhet në përshtatë projekt me kohën. Dhe po, jo me lënë të hapur. Në qëmë vjetë, kur vonë se si botë ati? Ja, ja, kur? R kur koha? Kur? Pytja e katërt, se? A do me bojtë të bupo? Qysh e kemë qy? Ja, bojtë qysh. Se, abonë të i kurqysh e qëllë. Ja, duhet me ditë se ja banë. Unë e komë dërmenë e kom dërëmer, që me e përmirësu vëtën ten po po maj mirë, shumë mirë atër, qysh po, zdi në qysh, e ti kur s'ki po përmirësuat, apo so ma i saktin këtu përgjigje qaq ma i qartë kime konë dhe qaq ma i qelun kime konë, e kuptove do me thonë, qfar pse, kur se ku ku do me kry këtë punë cële vend, për shambull e kaj bo njetë, me do në sadaka Ku? Se dhe vetë, ja ja. Ku? Kuina. Sa ma i qartje, dhe më i çorti, domethën, kësaj kategorie, në këtë qytet, në këtë mall, këti njerëz ti kurse ja huçaftë. Ku? Dhe pyetja e gjashtë është me kënd. Kët projekt kët pun dvindësh e kush? Dvindë dikush, ose me vetë, ose me ndihmë, ose me konsulto, ose me kan. Shoku te tu, kan eki. Fatkeqësisht Shumice e shëqërive i kene atrasishme. Jo më taku këtu pse me këtu e këtë e këtë e këtë shokë, po pinjë shkot të vëllurin e në bashkë. Apo, anë i mirë o kjo, po letje shokë të projekteve, shokë të vizioneve, shokë të misionit, me litë i këtë këtë për bashkët. Në shkot kur si në njërë, kur si në po. Pse e në bashkë, se në bashkë e këtë e shurim këtë më arritë. Ju këtë më arritë gj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 Apo fillimi është ajo euforia, fillimi tek ku di çfarë, mas dy muaja fillojnë mas pajtimet. Pse? Pse nioni synon djall, ai thotë, jo, mbajt unë gjithë të kombenu vetëm mbajt miro. Ti ke mënu po në gjithë kombenuçi kombeno kom djall. Apo? E por dasht para se mënu me ka kimiro, më thon, ka po të miroti, unë do djall. Miro, vetëz vetë një herë më ka thonë. Apo? Unë kam çelim djall. E tani më li vetë ato që kamë djall. Jo ato që mbajt. Edhe pse ai thotë mbajt ti bien, është më mirë si, më i pastë. S'e më rrecim, unë vim kosi bien djall. A kuptova? A ne këtu janë gjashtë pyetje të rëndësishme që para çdo pune, para çdo iniciative duhet ma bëvë vetes tona apo. Dhe të ndrohëzër në guti nëse ka mundësi, duhem i përmend se ku apo na shkon shumë, ka më disa pika apo u përmend? Mir po. A ka mundësi që këtë të mi realizo? Ke që të pensillim din fond dhe prap të rrezikohet tër ky ndërtim, projekti misione ka mundësi mund rreziku? ka mundësi eftën. Qka rëzikon, pyjtja e fundit eftën? Që të, të. Qe, fillemisht, qka e ndërton, ta është si të ruajmë. Nga se, kjo është metoda seletit. Qysh me e kry një punë e para, pasaj qysh me rrutë mësë me humpë. E kam bojt qëta? Që e ka qenë? Prandaj edhe, kusht e prajimit vepres jënë dy. Sinceriteti edhe, praktika pe kamërësëm. Sinceriteti është ruajtja e vepres, ta runë vepre, Çish duhet me kryqjuar me ndërtuar studenti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A gjitha këtu janë udhëzime fetare pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj e mësuam si më ndërtu, si më rujt shpejt e shpejt po të them. Eparat në rrugëzër nuk ka mundësi. Kur me arrit, kur kush në këtë botë, kur gjë, pse ashtu që ka folëm, apo në çufse, në çufse ë ngjyrë 1000 e ka dëshprimit atë në shtrimën. S'bot. Apo dorzimin e kapëm. Ti a beson që çfarë bëhet Allah? Çka ka kapur? Na duhet mërnuar, na duhet më vazhdu. Apo andaj shikoj çka do të pejgamberi sa selam. Thot nëse u bë Kiameti. Halo se u bë Kiameti. Zeni halo çka Kiameti? Ka thon pejgamber nëse Kiameti popëlçë në qielli. Para mëna, to ka po çot, Kiameti po bëhet. Dorso dikush ndor në, në juve ka një filiz, apo mos shuket pivani pa miell. Miellat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 ralizimet të kësaj që ti po asynon. Dhe e fundit teknologjist është rreziku më i madh i rolet, i misionit i projekteve është ngutia e frytë e vaktën. Apo? Por dy javë do të më bë dietar. Apo? Por unë më duhet të më mësoj gjuhën arabe, gjuhën angleze. Jo valla. Jo. Ne azi lut ka 20 vjet, ka 25 vjet, atëherë thonë s'di. Me Hera Sufian e thëra himullah thotë, një bi projekteve ti ka qenë më kuqnash më namaznatë. Por ja këtë ka pas. Tjetër zot. Thot 20 vjet kom luftuar më kënaqsh me namaznatë, e pastaj fillova më kënaq. Dikush falet në mëj i dhe ato çysh falet Allah e e bof. O Allah huaj unë po quenave po munon apo, o pët po pritaj. Që sot tash jetë u munu, po çinje dy javë. Ai garë të vuaj. Ai donë dy javët me tre javët apo po lexoj Kur'an huaj, që, që jo mi Kur'an, që në dy gjuse kom lexu, po çysh po kënaqsh na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 Ka fillon me marr frytet kur njerit ka fillon me thon, ky a ditur sa hij se ka dhon Albania këtë. Po 50 jetë. Apo, edhe çfar pune? Çfarë angazhimi, çfarë rrugë kosë këtu më radh. Sa so bën ti për të më kënaqur me namaz? Sa so bën ti për të më kënaqur me Kur'anin e më kët? Edhe sa so ku ka lan? Mbledhë këta me këta rezultate që halon, halon nagimsi. Amba se <laughs> li më i ditë atë. Ka dalë më sungut, po sabr.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 Çmos ti atnjeri isha për derdhur. Mosetnjeri pa formum kësot, do të jetojm vian një jetë rutinë mekanike. Jo valla, sfidoje vetëm me projekte. Sfidoje vetëm me punë joja. Në beshtetën e Allahu xhëlal xelalu, merri parazit të rregulla, me lenin Allahu të më duam kimi arrit atë. Kemi arrit. Që kanë arrit shumë njerëz, qe Allahu xhëlal xelalu nuk e u mundin e njerëzve që munduan. Allahu na udhëzon në rrugën e drejtë, dhe Allahu na mundson që me vërtet në këtë botë sot jemi të bëjmë mirë.